Capitolul 8 Vaca Sfântă Vești noi, Rabbi. am să predau la colegiul Queen's Royal din Port of Spain. De ce nu mergi și tu acolo în loc să te duci în sud? Unchiul de onarin mi-a arătat o scrisoare cu numirea pe care tocmai o primise. Chiar crezi că ar trebui? Mi-era teamă să-mi imaginez că aș putea urma cursurile unei școli atât de mari și prestigioase. Bineînțeles... Ai putea merge în fiecare zi cu mine, cu mașina, mi-ai ține companie. Ce zici de asta? Îmi place tare mult de unchiul de Onarin. Ar fi grozav să merg cu el cu mașina în fiecare zi. O șansă să vorbim despre atât de multe lucruri, așa că am fost de acord. Ce grozav a fost în prima zi când a mers cu mașina pe străzile largi din Port of Spain, de-a lungul cărora se înșirau magazine aglomerate și case mari cu acoperișuri roșii, parcuri costisitoare cu terenuri de fotbal acoperite de gazon și cluburi de cricket, până am ajuns la impresionanta clădire a colegiului Queens Royal. Șunchiul de Onarin părea la fel de mulțumit ca și mine și imediat m-a prezentat mândru câtorva persoane de la facultate, drept un tânăr nepot, Brahman. Mai întâi de toate ne-am adunat toți într-o sală mare de conferințe, unde am ascultat o lungă și, după părerea mea, total incomprehensibilă cuvântare a directorului. Auzisem doar câțiva englezi vorbind și nu-i clar de tot pe niciunul dintre ei, dar el era cel mai rău dintre toți. N-am înțeles aproape niciun cuvânt. Hei, ce-a spus?" Am întrebat un student care stătea lângă mine când totul s-a sfârșit. Aveam nevoie de un tâlmaci ca să pot urma cursurile acestei școli. El m-a privit ciudat. Ești surd? M-a întrebat el tare. Nu, nu sunt surd, dar despre ce a vorbit? O, oh, despre niște regulamente și alte prostii. Cred că ești din sud, de undeva de la țară. Am dat din cap că da, începând să-mi doresc să fi mers totuși la cealaltă școală, cu Krishna. Înainte să se fi încheiat ziua, mi-am dorit cu și mai mult ardoare să nu fi auzit niciodată de colegiul Queen's Royal. În partea de insulă unde am locuit eu, aproape toată populația era est-indiană, dar în Port of Spain majoritatea era alcătuită din negri și asta a dat naștere în mine unui conflict imediat. Toată viața mea nutrisem o ură adâncă pentru negri deoarece ei mâncau zeița mea, vaca. Îi consideram cea mai joasă dintre cele mai joase caste. Cum aș putea să stau alături de ei în clasă, să înfrec umerii de ei în holurile aglomerate ale colegiului și să joc fotbal cu ei? În acea primă zi, prejudecata și mândria mea au primit lovituri serioase. Majoritatea negrilor pe care-i cunoscusem la țară erau relativ săraci. Dar, fie că erau albi, cafenii sau negri, elevii acestei școli veneau din familii bogate și vorbeau englezește mai bine decât mine. Amuzați de vorbirea mea nazală de țăran, de pronunția greșită și incorrectă din punct de vedere gramatical, unii elevi chicoteau în dosul cărților când mi-a venit rândul să recit. Cu mare efort am început să vorbesc mai corect ca să nu mă mai fac de râs. În săptămânile care au urmat, contactul meu zilnic cu mulți negri, orientali, tineri englezi și alții, aparținând altor rase, a început să devină o amenințare pentru convingerile mele religioase. Sistemul castelor este baza hinduismului. Însuși Brahman a creat cele patru caste din propriul corp. Nici o dispoziție guvernamentală nu putea schimba această afirmație din vede, deci nu exista o bază pentru existența nimănui alcuiva în lume. Și totuși lumea era plină de alte ființe omenești care se aflau complet în afara sistemului de castă. Cum au apărut ei? De ce nu există nicio mențiune în scripturile hinduse despre o cale de salvare pentru ei prin yoga și reîncarnare? Evident, ei erau fără speranță conform religiei mele și totuși nu mi erau cu nimic inferiori. De fapt, mi era foarte greu să mă iau la întrecere cu mulți din clasă. În partea aceea a insulei unde trăisem, eram privit cu respect și divinizat. De fapt, eram sigur că eram Dumnezeu. Acești băieți necunoscători mă trateau ca pe egalul lor și câteodată nici măcar așa. Și întrebările pe care mi le puneau, câteodată în râs, câteodată serios, au început să năruie eșafodajul credinței mele. Este adevărat că hindușii cred că orice este Dumnezeu? Am încovințat din cap, mutându-mi neliniștit privirea de la cel care mă întreba la băieții de diferite rase și religii care se adunaseră ca să mă necăjească. Începea să devină o obișnuință, iar ceilalți beți hinduși evitau să-mi dea vreun ajutor ca și cum le era rușine sau teamă. Vrei să spui că o muscă sau o ploșniță este Dumnezeu? Un hohot de râs s-a împrăștiat în micul grup care stătea adunat în jurul meu. Râdeți pentru că nu înțelegeți, am spus eu hotărât. Vedeți doar iluzia, dar nu vedeți realitatea unică, Brahman. Tu ești Dumnezeu? a întrebat un portughez, nevenindu-i să creadă. Nu am îndrăznit să ezit sau să mă eschivez, asta m-ar fi făcut și mai tare de râs. Da, am răspuns cu fermitate, și așa sunt toți hindușii, ei trebuie doar să realizeze acest lucru. Cum poți să realizezi ceva ce nu este adevărat? A ripostat el pufnind de disprețuitor. Nu tu ai creat lumea. Un englez părea să știe prea multe despre hinduism. Am auzit că ești vegetarian, nu accepti distrugerea nici unei vieți. Cred în non-violență, ca și Gandhi. Toți îl respectă. El a fost un mare hindus. Este greșit să distrugi viața. Orice fel de viață? Nu am observat tonul vocii lui, care ar fi trebuit să mă avertizeze că îmi punea o capcană. Am dat din cap pentru a-mi întări spusele. Viața, sub orice fel de formă ar exista ea, este sacră, așa spun vedele. Am privit rugător spre niște chinezi din grup despre care știam că sunt budiști și ei credeau aceleași lucruri, de ce nu o recunoșteau? Știam că am dat de bucluc și doream să mă ajute în această chestiune, deși eram dușmanul lor în multe alte chestiuni religioase. Învățasem deja la ora de biologie că cele șapte caracteristici ale vieții erau respirația, înghițirea, eliminarea, irascibilitatea, creșterea, reproducerea și mișcarea. Și știam foarte bine că până și verdețurile prezentau fiecare din aceste caracteristici. Eu distrugeam viața când culegeam o banană sau o mango și o mâncam. Nu găsisem nicio cale de a demonstra că vegetarianii nu iau viața, dar eram hotărât să apăr diferența dintre a lua viața vegetală și viața animală. Rivalul meu a făcut cu ochiul prietenilor lui. Nu știi că până și lumea verde prezintă cele șapte caracteristici ale vieții? A întrebat el. Și vegetarianii ucid. Am deschis gura în încercarea de a explica diferența dintre viața vegetală și cea animală, dar vorbea deja cu altul. Dar când fierbe apa pentru ceai, a spus o voce în spatele meu, gândiți-vă la milioanele de bacterii care sunt ucise atunci. Bietele de ele, neajutorate animăluțe, iată ce sunt. Știți, ele se dezvoltă și se reîncarnează sus în ceruri, eventual în vaci sau oameni. Toți au râs zdravă în la această remarcă. Doamne, este un adevărat criminal!" a strigat o voce din stânga. Nu-i de mirare că așa de slab!" a adăugat altcineva. Să mănânci doar legume? Trebuie să mănânci carne, omule!" Pur și simplu nu înțelegeți!" am protestat vitejește. Îmi ardeau obrajii, iar în sufletul meu mă simțeam rănit și dezorientat." Nu încerca să faci hinduismul logic și științific!" A fost sfatul unchiului de Onarin în seara aceea, când ne întorceam acasă. Este o religie pe care o alegi ca să o crezi, nu ca să o dovedești. Dar adevărul este adevăr, am insistat. Scripturile hinduse sunt adevărul. Multe din lucrurile scrise acolo sunt pură mitologie, a spus de Onarin pe un ton condescendent. Krishna nu a existat niciodată și nici Rama. Bhagavad Gita și Ramayana sunt doar mituri doar povestiri frumoase. Vedeam bine că nu avea rost să mă cer cu unchiul de onarin. Nu fusese niciodată destul de interesat de religia lui pentru a practica yoga, deci nu putea înțelege ce cunoșteam eu. El nu întâlnise pe unii din zeii pe care îi întâlnisem eu. Poate asta era karma lui, să nu înțeleagă în această viață. Va mai avea multe alte vieți pentru a înțelege adevărul în momentul când va fi pregătit pentru asta. Reaza aceea, în timp ce vaca păștea sub palmierii de cocos din spatele colibei lui Gosin, am studiat-o atent, așa cum făcea mereu de când mă atacase. Nu părea drept să nu mă încred într-un zeu atât de mare, dar trebuia să fiu practic. Acesta era unul din lucrurile pe care le învățam la liceu, să fiu practic. Evident, religia nu trebuia aplicată prea literal în viața adevărată. Încetaseam să mă mai închin vacii din motive practice. Nu era posibil să te aperi de un atac și să te închini în același timp, dar nu voi înceta niciodată să cred în vacă ca într-o mare și sfântă zeiță. De fapt, eram sigur că ar fi un mare pas spre unirea cu Brahman dacă aș deveni în următoarea viață o vacă. Asta în caz că nu atingeam moxa. Ești o zeiță, nu-i așa?" am întrebat vaca foarte serios. Ea a continuat să smulgă guri mari de iarbă plină de sevă, mestecându-o încet și cu profundă mulțumire. Într-adevăr, era greu de crezut că o vacă mă putea ataca atât de violent, dar amintirea era încă foarte proaspătă. Bineînțeles că ești o zeiță. Știu că ești. N-am dreptate? Ridicându-și capul, m-a privit cu ochi somnoroși, rumegându-și hrana încet și foarte liniștită. Mu, a declarat ea solemnă mu naam khuda wal kitna nawarak mera khuda wal kitna bhala hai rehmat hai uski puran Viva!